Zinema gustatzen zaizue? Sinemazale.com-ek hamar urtebete ditu, eta bere huekunean urte hauetan geien ikusi diren hamar pelikulen rankina publikatu du aste honetan. El Señor de los Anillos, Avatar, viernes 13, Dr. Dolitail, Love Story, Sherlock Holmes, Alma Letal, Robin Hood, eta ET filmek osatzen dute zerranda. Urtebetetxe auspatzeko Sinemazale.com-ekoek, Pelikula horien kartelak banatuko ditu azte buronetan zinemara joaten den jendearen artean. Gu zinemaretora etorri gara jendearen gustuak ezagutzera eta gaur hiru kartel banatuko ditugu. Bi arreta etzi gainontzekoak. Hemen gure lehenengo pertsona. Kaixo, zuri zen amezedez? Maribi. Aizu, Maribi, zuri nolako filmak gustatzen zaizkizu? Nire gustatzen zaiz, pelikula bat ikusten ondo pasatzea. Eta batez ere? barre egitea. Oso ondo Maribi, badugu kartel bat zuretzat. Dr. Dalita filmaren kartela. Gustatzen zaizu filma? Bai, bai, asko gustatzen zait. Eskerrik asko? Zu nortza. Ni Alex? Kaixo Alex, zuri nolako filma gustatzen zaizkizu. Niri beldurrezko filma guztiak gustatzen zaizkit. Orduan Dracula filmaren kartela zuretzat izango da. Tori. Gustatzen zaizu filma? Bai, nire favoritoa da. Asko gustatzen zait, ezkarrik asko. Zure izen mesedez? Aitor. Kaixo, Aitor, zu oso gaztea zara. Nolako filma gustatzen zaizkizu? Niri asko gustatzen zaizkit estraurtarren filmak. Zientzia fikziozko filmak orduan. Bueno, ba, zuretzat, ete filmaren kartela. Gustatzen zaizu? Ba, film hori etzait asko gustatzen. Ez aizu bat ere guztatzen? Kartela beste pertsona bat entzat orduan. Ez ez, pixka bat gustatzen zait, bai. Eman kartela. <laughs> Oso ondo, otori kartela, zuretzat. Baina zure gelan jarri, e? Eh? Bueno, entzuleok badakizue. Asteburu honetan zinemara joan eta zuek ere kartelak eskuratzeko aukera izango duzue. arte?